بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فنكمل قراءتنا في رسالة شرح السنة للإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله تعالى قم kita melanjutkan pembahasan kita terhadap risalah كتاب ترهد برسالة شرح السنة كاري الإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله تعالى قال رحمه الله أحاط علمه سبحانه وتعالى بالأمور وأنفذ في خلقه وأنفذ في خلقه سابق المقدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بركة الإمام المزنى رحمه الله تعالى أحاط علمه بالأمور. ب علم الله سبحانه وتعالى ملبوط سجلا بركانا. وانفذ في خلقه سابق كل مقدور. dan terjadi dan terlaksana pada seluruh makhluknya apa yang telah ditetapkan dalam perkara yang telah ditakdirkan sejak dahulu lalu beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya bahwa Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui khianatnya mata dan apa yang tersembunyi di dalam dada-dada mereka Allah Subhanahu wa taala alim bi la takha 'alayhi minhum khafiya Allah Azza Wajal Maha Mengetahui tentang seluruh makhluknya, tidak ada satupun yang tersamarkan baginya. Yā ya alamu ma kana, wama huwa kainun ilāna, wama syaykunu fi mustaqbal al-azman, wya'lam ma lam, lam yakan, lū kana kif syaykun? Allah Azza Wajal Mengetahui apa yang telah terjadi. Dan apa yang sedang terjadi sekarang ini Dan apa yang akan terjadi di masa-masa mendatang Dan apa yang belum terjadi Atau yang tidak terjadi Bagaimana cara terjadinya sesuatu itu semuanya Ada di dalam ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya kalau seandainya mereka dikembalikan pada kehidupan dunia maka niscaya mereka akan kembali melakukan apa yang mereka dilarang darinya. Summa innahu subhanahu wa ta'ala kataba maqadiral khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi alf sana Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini 50.000 tahun yang lalu. Kama rawahu imam Muslim min hadis Abdullah bin Amr 'an An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. وفي حديث ابن عباس وعباده بن الصامت رضي الله عنهما اول الله bersabda ketika awal kali Allah azza wajal menciptakan pena maka Allah mengatakan kepadanya tulislah قال وما اكتب Lalu Pena ini bertanya, apa yang aku tulis? Maka Allah mengatakan kepadanya, tulislah takdir-takdir segala sesuatu hingga hari kiamat. Maka Pena itu pun menulis semua apa yang terjadi sampai hari kiamat. Allah Ta'ala... عن حوار فرعون وموسى عليه السلام قال فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الله سبحانه وتعالى tatkala menyebutkan dialog yang terjadi antara Firaun dengan Musa alaihissalam di mana Firaun bertanya bagaimana kondisi mereka yang hidup di abad-abad sebelumnya maka dijawab oleh nabi Musa bahawa ilmunya ada di sisi Rabbku ilmunya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah Azza wa Jalla tidaklah uh, tidaklah jahil tentangnya dan tidak pula tidak pula lupa tentang apa yang terjadi di masa-masa tersebut wa fi 'Adil ibn Abbas 'inda at-Tirmizi wa ghairihi alladhi awalahu ihfazillah yahfadhuk dan di dalam hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi yang disebutkan di awal hadis ihfadhillaha yahfadhuka. Qala fi akhirih rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf ay bi Lalu pada akhir hadis tersebut diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa pena-pena telah terangkat dan lembaran-lembaran telah kering maksudnya semua telah tertuliskan dan ditetapkan takdirnya sampai hari kiamat. Fahati martabatani min al iman bil qadar al ilm. Ithbatul ilmillahi taalaal sabiq wal kitabah bima huwa kain. Maka ini adalah merupakan dua tingkatan dari tingkatan-tingkatan yang berkaitan dengan permasalahan takdir. Yang pertama tentang ilmu Allah subhanahu wa taala. Bahawa Allah Azza wa Jal Maha mengetahui Segala yang terjadi Kemudian yang kedua adalah Penulisan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terhadap seluruh takdir tersebut Faman ankarah Allah ta'ala Wa al maqadir Fahuwa kafirun mukadribun Lilquranil karim Maka barang siapa yang mengingkari ilmu Allah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala apa yang terjadi. Dan yang kedua tentang penulisan takdir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang mengingkari kedua perkara ini sungguh dia telah kafir dan dia mendustakan apa yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. ولهذا كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول عن القدرية ناظروهم بالعلم فإن أثبتوه لله تعالى خصموا أي غلبوا في مذهبهم وإن أنكروه كفروا ألترنيت الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بلي وبركاته tentang kelompok al-Qadariyah yaitu mereka yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala kata Imam Syafi'i debati mereka dialahlah dengan mereka dengan menyebut ilmu Allah Subhanahu wa taala apabila mereka menetapkan ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala maka itu berarti pandangan mereka telah terbantahkan dalam hal mengingkari takdir Namun kalau mereka mengingkari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Maka mereka menjadi kafir Dan di sana ada dua tingkatan yang lain Yang dengannya sempurna seseorang dalam beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Wahia umumu مشئه الله تعالى وعموم خلقه ايتوه يعني pertama yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat umum dan yang kedua yang berkaitan dengan keumuman ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala amma umum mashi'atihi fa innahu la yakunu shay'un fi khalqihi illa bi mashi'atihi al kawniyah Adapun yang berkaitan dengan keumuman kehendak Allah Azza Wajalla, yang dimaksud adalah tidak ada satupun yang terjadi di alam ini melainkan itu semua berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah Azza Wajalla. Dan itu semua terjadi berdasarkan al-irada al-kawniyah al-qadariyah, yaitu kehendak. Takdir, kehendak yang berkaitan dengan takdir dan ketetapan Allah. Tidak ada satu pun yang keluar dari apa yang telah menjadi kehendak Allah itu. Dan hal itu pasti terjadi. Kama I'ttafaq عليه المسلمون sebagaimana hal ini merupakan perkara yang telah disepakati oleh kaum muslimin an syaa Allahu kana wa ma lam yash lam yakun bahwasanya apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala berupa takdir maka itu pasti terjadi dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah maka itu pasti tidak terjadi فهذه الاراده الكونيه Wahai Shi'atul Amm, maka ini yang berkaitan dengan kehendak Allah yang berkaitan dengan permasalahan takdir dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat umum. Wa Amma Al Iraada Al Diniyah Al Shar'iyah, fa inna tahtasu bima yuhibbuhu Allah Taala. Adapun yang berkaitan dengan kehendak Allah. Yang ada di dalam Syariat yang berkaitan dengan agama maka itu khusus dalam perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala saja. Dan kehendak Allah yang bersifat syar'i itu bisa terjadi dan bisa pula tidak terjadi. Fahamul farqa bainahuma hatta tanju min al-firquddallah. Maka hendaknya kalian memahami perbedaan di antara dua kehendak ini agar kemudian engkau selamat dari terjerumus ke dalam pemahaman kelompok-kelompok yang sesat. Mizlu qoulihi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan dengan tujuan agar mereka beribadah kepadamu al-khalq fi qawlihi ma khalaqtu hadza bi mashi'atihi wa maka penciptaan yang disebutkan di dalam firmannya nya wa dan tidaklah aku menciptakan ini semua terjadi berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala secara takdir wa amma qawlu illa liya'budun fa hadza iradatuhi ad Adapun firman Allah Subhanahu Wa Taala, illa liyabudun kecuali dengan tujuan agar mereka beribadah kepadaku. Ini kaitannya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat syar'i yang berkaitan dengan agama. Falnasu, qad yabudun Allaha, wa qad la yabudunhu, au yabudun ma'hu ghairahu, kama huwa alakthar dan kondisi manusia diantara mereka ada yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada pula yang tidak beribadah kepada Allah atau mereka beribadah kepada Allah dan mereka juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kondisi kebanyakan dari manusia faqad qala sallallahu alaihi wasallam fi hadits ibni abbas almutaqaddim wa'lam anna al ummah law ijtam'at ala an yanfa'uk bi syai لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحفنا. Dan telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ibn Abbas yang terdahulu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan ketahuilah kalau seandainya seluruh umat ini mereka bersatu padu untuk memberi manfaat kepadamu niscaya mereka tidak akan mampu memberi manfaat itu kepadamu kecuali terhadap sesuatu yang telah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu demikian pula apabila seluruh umat ini mereka bersatu padu untuk mendatangkan kemudaratan kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu mendatangkan kemudaratan itu kepadamu, kecuali terhadap sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menimpamu. وبهذا الاعتقاد تكون حسنة القيام بعبادة التوكل على الله. Maka dengan keyakinan ini seseorang akan menjadi baik. Dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa taala dalam bentuk dia berserah diri kepada Allah bertawakkal hanya kepada Allahuhu azza wajalla. Dia akan menjadi seorang pemberani di dalam mengenal kebenaran dan di dalam kokoh di atas kebenaran dan di dalam mengajak manusia kepada kebenaran itu. Ada pun tingkatan yang keempat Dari tingkatan keimanan kepada takdir yaitu tingkatan Tentang ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Bahawa segala sesuatu Seluruhnya Itu semuanya diciptakan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala Fallahu ta'ala Khalaqal insana wa khalaq lahu iradatan maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan manusia dan Allah juga menciptakan bagi manusia itu memiliki kehendak dan kemampuan fa huwa khaliqul linnsan wa li maka Allah azza wa jalla yang menciptakan manusia dan Allah yang menciptakan perbuatan manusia itu kama Allah khalaqakum sebagaimana firman Allah subhanahu wa taala yang artinya dan Allah yang menciptakan kalian dan apa saja yang kalian perbuat. Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka telah mengajarkan kepada manusia bagaimana cara beriman kepada takdir Allah dengan ungkapan yang mudah dan jelas. Faqad qala Ibnu dailami sebagaimana Abu Daud dan Ibnu Majah wa ghayruhumā dan telah disebutkan oleh Ibnu Ad-Dailami sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Abu Daud Ahmad Abu Dawud dan Ibn Majah dan selainnya Qala ataitu Ubay bin Ka'b fa qultu fi nafsi shay'un min al-qadar fa hadithni bi shay'in la'alla Allah an yudhhibahu min qalbi Kata Ibn al-Dailami akhu man datangi Ubay bin Ka'b radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada Ubay bahwa di dalam diriku ada satu problem yang berkaitan dengan permasalahan takdir Allah Subhanahu wa taala maka beritahkanlah kepadaku sesuatu yang dengan sesuatu itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat kepadaku dan menghilangkan apa yang menjadi problem di dalam diriku ini faqala ubay ibn ka'b lahu law anfaqta mithla uhud dhahaban Minka hatta maka Ubay bin Ka'ad r.a. mengatakan kepada Ibn kalau seandainya engkau menginfakkan seluruh apa yang ada di muka bumi ini seluruh uh, kalau seandainya engkau menginfakkan emas sebesar bukit Uhud maka Allah s.w.t tidak akan menerimanya hingga engkau beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala wa ta'lam anna ma asabaka lam yakun li yakhta'ak wa ma akhta'ak dan hendaknya engkau mengetahui bahwa apa yang menimpamu itu tidak akan mungkin bisa meleset darimu dan terhindar darimu dan apa yang tidak menimpamu yang meleset darimu itu tidak akan mungkin bisa menimpamu. Walau mutta ghairi hadza lakunta min ahli an Apabila engkau mati bukan di atas keyakinan ini, maka engkau termasuk penghuni neraka. Wa fi bayan anna ahli bidah aidan min ahli an-nar, min ahli al-wa'id bin-nar. Maka di dalam riwayat ini juga menunjukkan bahwa ahlul bid'ah mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan ancaman menjadi penghuni neraka sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadith yang lain dan setiap kesesatan itu di dalam neraka wa kama qala sallallahu alaihi wasallam fi ashhab bid'ati alkhawarij wa at takfir wal khuruj ala ulati amri dan sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan menurutkan tentang bid'ah kelompok khawarij kaum yang suka mengafir ngafirkan kaum Muslimin bahawa mereka adalah anjing-anjing neraka. Fahamur bid'ah berbahaya. Maka perkara bid'ah merupakan perkara yang sangat berbahaya. Kata Abdullah bin Fairoz al-Dailami, fataitu. عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمن وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا لكم مدياً قط عبد الله بن فاروس ديلمي. أكُنْ مَنْ دَتَانِي عبد الله بن مسعود، حذيفة ابن اليمن، وزيد بن ثابت، dan mereka semua memberitakan kepadaku seperti apa yang diucapkan oleh Ubay bin Ka'ab dan mereka meriwayatkannya dari Nabi sallallahu <tuh> alaihi wasallam. Jadi demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat beriman kepada takdir Allah. Kemala di hadis ibni Abbas, yang ditempuh dan hadis haelah yang telah lalu dari hadis Ibn Abbas dan hadis yang diruatkan oleh para Sahabat ini. Walimamun bil Qadar, ahad arkan Islam. Alimam, kemala ditempuh di hadis Jibril dan berimam kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala merupakan salah satu dari rukun Islam. Sebagaimana yang telah lalu dalam hadith Jabril. Kemaafin Sahihain min hadith Abu Huraira, wafii Sahih Muslim min hadith Umar bin Khattab. Sebagaimana yang diruaskan dalam dua kitab Sahih dari hadith Abu Hurairah dan juga diruaskan oleh al-imam Muslim dari hadith Ibn Umar Ibn Al Khattab. Wafii, waan taumin bil Qadir khairi wa shari. Yang disebutkan di dalam hadith tersebut termasuk di antara rukun iman. أن تؤمنا بالقدر خيره وشره أنك بالإيمان kepada تقدر الله سبحانه وتعالى yang baik dan yang buruk. وقد سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هل نحن نعمل فيما قد كتب أم في ما لم يكتب ونستأنف. Lalu kemudian para sahabat mereka telah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka mengatakan apakah pada saat kita melakukan amalan ini Apakah yang kita lakukan itu berdasarkan apa yang telah ditulis, dicatat di dalam takdir Ataukah terhadap sesuatu yang belum ditakdirkan sehingga kita euh, baru memulai melakukannya Qala n'amalu fi fima qad furiha min Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bahkan kita telah melakukan amalan yang sesuatu atau amalan tersebut telah selesai dalam catatan takdir tersebut. Qalu fa fiima al-amal ya Rasulullah? Afala natruk al-amal wa natakil ala ma sabqa bil kitab? Lalu para sahabat bertanya kembali, jika demikian untuk apa kita beramal wahai Rasulullah? Mengapa kita tidak berserah saja kepada apa yang telah ditakdirkan di masa lalu dan meninggalkan amalan? <tuh> Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab tidak demikian. Beramallah kalian, karena setiap orang akan dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang dia ditakdirkan untuknya. Faahalus Sa'ada yusarona li'amal ahli Sa'ada. Maka orang-orang yang dicatat oleh Allah Subhanahuwataala dalam catatan takdir meraih kebahagiaan, maka mereka akan dimudahkan untuk melakukan amalan orang-orang yang akan merasakan kebahagiaan itu. Waahalush Shaqawah yusarona li'amal ahli Shaqawah. Demikian pula orang-orang yang sengsara dalam catatan takdir. Mereka akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan orang-orang yang sengsara. Thummah Qur'ā' Qawlehu Taala fi surat lail fā amma man a'ṭa wa wa saddqa bilhusna, fā sūyisiruhu lil yusra. Wa amma man bakhla wa istghna wa kadhhab bilhusna, fā lil usra. Lalu kemudian beliau membaca firman Allah subhanahu wa taala. Yang disebutkan dalam surah Al-Lail Adapun orang yang senantiasa memberi Dan dia bertakwa kepada Allah Dan dia membenarkan uh, La ilaha illallah Atau membenarkan adanya surga Maka kami akan memberi Kemudahan kepadanya Untuk melakukan amalan-amalan Dari ahlul jannah Demikian pula seseorang yang uh, Bakhil Yang dia pikir terhadap Uh, hartanya dan dia Mendustakan la ilaha illallah Mendustakan adanya surga Maka kami akan Mengudahkan dia untuk melakukan Amalan penghuni neraka Masya no. the... Allah Baik Baik <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> Fatatamalu hadhihi alkalimat almukhtasara alwadiha. Maka hendaknya kalian memperhatikan kalimat-kalimat yang ringkas yang jelas ini. Masyaallahukan wama lam yashaa lam yakun. Apa yang menjadi kehendak Allah itu pasti terjadi dan apa yang tidak dikehendaki Allah tidak mungkin bisa terjadi wa a'lam anna al-ummah law ijtam'at 'ala an yanfa'uk demikian pula perhatikan sabda nabi dan ketahuilah kalau seandainya seluruh umat ini mereka bersatu padu untuk memberi manfaat kepadamu mereka tidak akan mampu memberi manfaat kecuali sesuatu yang telah ditakdirkan engkau mendapatkannya. Dan apabila mereka bersatu padu untuk memberi kemudaratan kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu memberi kemudaratan itu, kecuali terhadap sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT menimpamu. Was thalitha al-ibaraha thalitha anna ma asabaka lam yakun liukhti'ak kemudian sabda nabi yang ketiga ungkapan nabi yang ketiga bahawa apa yang menimpamu itu tidak akan mungkin bisa meleset darimu dan apa yang tidak menimpamu dan meleset darimu itu tidak akan mungkin bisa menimpamu wa dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar sesungguhnya terhadap segala sesuatu kami menciptakannya berdasarkan takdir. dan telah sahih dari hadis Nabi SAW bahawa beliau bersabda, "Idza dzukira ashabi fa amsiku wa idza dzukira al-qadar fa amsiku wa idza dzukrat an-nujum fa Apabila disebut tentang para sahabatku Maka tahan diri-diri kalian Apabila disebut tentang permasalahan takdir Maka tahan diri-diri kalian Dan apabila disebut tentang bintang-bintang Maka tahanlah diri-diri kalian <tuh> <tuh> <tuh> Tiga perkara yang disebutkan di dalam hadith ini Fiha syai'an ada dua perkara di dalamnya. Yang pertama perkara yang kita diperintahkan dengannya dan yang kedua perkara yang kita dilarang darinya. Al-Awal as Yang pertama kaitannya dengan para Sahabat. Umirna bhihim, watibaihim, wal-iktida bihim. Kita diperintahkan untuk mencintai mereka. Dan mengikuti jalan mereka <coughs> Dan kita diperintahkan untuk menebarkan kebaikan-kebaikan mereka Dan mengetahui keutamaan yang ada pada mereka Demikian pula tingkatan-tingkatan keutamaan yang mereka miliki di dalam agama ini Dan mengetahui keutamaan Umarna an numsek aila nakhud fi ma shajar bainhum. Dan kita juga diperintahkan untuk menahan diri, maksudnya menahan diri untuk tidak membicarakan hal-hal yang menjadi perselisihan yang terjadi di antara mereka. Wa an numsek an zikri giyubihim wa masawihihim. Dan kita menahan diri dari menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan kekurangan dan aib mereka. Famasalatu Permasalahan para sahabat dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah ini termasuk perkara akidah sebagaimana yang akan dijelaskan. <coughs> yang kedua permasalahan takdir. Umin umirna bil iman bil qadari 'ala as-sifah al kita diperintahkan untuk beriman kepada takdir dengan cara yang telah kita sebutkan sebelumnya. Wanuhina an al khub fil qadar dan kita dilarang untuk uh, berbicara tentang permasalahan takdir. Wadham li'atirad bilima wa kifah. Lima, limada, wa kifah dan tidak diperbolehkan. Untuk melakukan kritikan tentang permasalahan takdir. Dengan dua pertanyaan. Mengapa Allah menakdirkan demikian. Dan bagaimana Allah menakdirkan demikian. Walihada <kacht desires> rawa Abu Dawud. Fi sunana bi sanatin hasan. Hadith Abdullah bin Amr bin Al-Asad. Oleh karena itu. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dalam kitab sunannya. Dengan sanad yang hasan. Dari hadith Abdullah bin Amr bin Al-Asad. Radiyallahu Taala anhuma bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana bagaah ashab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kano fil masjidi yatna'zurun fil qadar." Kata Abdullah bin Amr bin Al-'As bahwa ada sebahagian para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka suatu ketika berkumpul di masjid dan mereka berbincang-bincang tentang permasalahan takdir yang sebagian kemudian mengatakan bukankah Allah berfirman demikian dan demikian sebagian lagi mengatakan bukankah firman Allah demikian dan demikian fakharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaihim mughdaban ka'annama fuqi ahab ar-rumman fi wajhihi min shiddati maka Nabi SAW keluar mendatangi mereka dalam keadaan marah seakan-akan ada e, buah delima yang dipecahkan di wajah beliau Yang menunjukkan sangat marahnya beliau Lalu kemudian beliau mengatakan apakah dengan perdebatan ini aku diutus kepada kalian Ataukah beliau mengatakan apakah dengan cara yang seperti ini kalian diperintahkan Jangan kalian menghantamkan kitab Allah sebahagiannya dengan sebahagian yang lain. Karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka menghantamkan kitab Allah sebahagiannya dengan ayat-ayat yang lainnya, yang menyebabkan mereka binasa. Walakin ma'alimtum minhu fa'amalu bih. Namun apa yang kalian ketahui dari firman Allah, amalkanlah. وَمَا جَهِيْتُمُوهُ فَكِلُوهُ إِلَىٰ عَالِمِهِ Dan apa yang kalian jahil tentangnya, hendaknya kalian menyerahkannya kepada orang yang memahaminya. وَقَدْ قَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ أَلْقَدَرُ سِرُّ اللَّهُ فَلَا يُحَاوِلَنَّ أَحَدُكُمْ كَشْفَةً dan telah berkata Ali radhiyallahu taala anhu takdir Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan rahasia Allah maka jangan sekali-kali salah seorang kalian berupaya untuk menyingkapnya wa qala al-imam Ahmad ibn Hanbal al-qadru dan berkata al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah takdir itu adalah merupakan bentuk kemahakuasaan Allah Maka engkau tidak akan mampu mengetahui apa yang menjadi hikmah Allah Subhanahu Wa Taala terhadap sesuatu yang telah ditakdirkannya. Maka hendaknya engkau menjauhi untuk mengkritik dan melakukan protes terhadap apa yang menjadi takdir Allah dengan dua pertanyaan tadi bagaimana dan e, mengapa wa sa'atru dan aku e, meninggalkan untuk membahas tentang kelompok-kelompok yang mereka menyimpang dalam permasalahan takdir agar majlis kita tidak terlalu panjang la'a fi fursatin ukhra aw idha tawassa'tum fi al insyaallah Mungkin saja kita membahas di kesempatan yang lain atau ketika kalian uh, membaca lebih panjang lagi tentang permasalahan ini. Dan apa yang telah lalu dari pembahasan kita itu cukup insyaAllah dalam hal mengenal sunnah dan komitmen terhadap sunnah dan di sini aku ingin memberi peringatan terhadap satu kalimat yang biasa diucapkan oleh kebanyakan manusia ada sebagian mereka itu biasanya mereka menyebutkan takdir telah menghendaki ini atau mereka mengatakan bahawa takdir-takdir itu berkehendak untuk melakukan ini wahada la yajuz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 maka hendaknya berhati-hati dengan menjauhi lafaz ini tidak boleh seorang mengatakan takdir telah menghendaki waqad ihtama ulamaul islam bi hadhihi dan para ulama kaum muslimin mereka telah uh, begitu pentingnya mereka membahas perkara ini waqad dhahara ihtimamun biha min thalathati awjuh di mana nampak sekali pentingnya mereka dalam menyampaikan permasalahan ini dengan tiga sisi Al wujah awal ktabul hadith Sisi yang pertama adanya hadith-hadith yang diriwayatkan secara musnad. Fāinna kathiran min hadhih al musanfāt wāzā' aṣḥābuhā kitāb al qadr. Dimana demikian banyak daripada kitab-kitab hadith tersebut yang ditulis oleh para ulama, mereka telah menyebutkan bab atau pasal khusus yang menerangkan tentang permasalahan takdir seperti yang disebutkan dalam eh, sahih bukhari demikian pula sahih muslim jami' al dan yang lainnya kemudian sisi yang kedua adanya kitab-kitab sunnah yang berkaitan dengan permasalahan aqidah kama taqadama fil ams zikru jumlatin minha Sebagaimana yang telah lalu kemarin menyebutkan sebahagian dari kitab-kitab aqidah tersebut. Dimana mereka menyebutkan tentang permasalahan beriman kepada takdir dan menerangkan tentang uh, apa yang menjadi aqidah yang benar dalam perkara ini. Dan sisi yang ketiga, mereka di antara mereka ada yang menyebutkan atau menuliskan kitab khusus dalam permasalahan takdir. Kehadiran kitab al-Qadar al-Firriabi dan al-Qadar al-Abdullah sebagaimana yang ditulis oleh al firyabi dalam kitabnya kitab al-Qadar, demikian pula Abdullah bin Wahab itu menulis secara tersendiri kitab yang berjudul kitab al-qadar wa al-mu'asirin al-jami'u as-sahih fi al-qadar di al-allamah muqbil bin hadi al-wadi'i rahimahullahu taala demikian pula para ulama di masa kini ada kitab khusus yang berjudul al-jami'u as-sahih Al fil qadar tentang permasalahan takdir yang ini adalah merupakan karya dari syekh kami muqbil bin hadih al-wadi'i rahimahullahu ta'ala ammas syai'ut thalith al-madhkur fil hadith hadha iza dhukira ashabi faamsikum wa iza dhukira al-qadar faamsikum wa iza dhukira til nujum kemudian yang ketiga yang disebutkan di dalam hadith yang kita sebutkan tadi yang pertama permasalahan sahabat apabila disebutkan sahabat maka tahanlah diri kalian apabila disebutkan tentang takdir maka tahanlah diri kalian dan yang ketiga, apabila disebutkan bintang, maka tahanlah diri kalian. فَالْنُجُومُ ذَكَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَن لَهَا ثَلَاثَ حِكَمٍ فِي Maka bintang-bintang itu disebutkan oleh Allah subhanahu wa taala bahwa ada tiga fungsi yang dengannya Allah menciptakan bintang-bintang tersebut. أَنَّهَا زِينَةُ السَّمَاءِ Yang pertama, bintang itu sebagai hiasan di langit. Wahana alamat yang hendaki oleh orang di jalan dan kiblat. Kemudian bintang-bintang itu menjadi tanda-tanda arah yang dengannya manusia mereka mendapatkan petunjuk untuk mengetahui arah sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya dan dengan tanda-tanda dan bintang tersebut mereka mendapatkan petunjuk kemudian fungsi yang ketiga diciptakannya bintang adalah untuk melempar para syaitan maka tidak ada penambahan dari tiga perkara ini mazada barang siapa yang menambah lebih dari tiga fungsi ini maka wajib baginya untuk menahan dirinya dan tidak uh, membicarakan dan dalam dalam membahasnya berkata alimam ibnu qatadah berkata alimam qatadah ibnu du'am sadusi seorang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 Maka barang siapa yang berupaya untuk uh, mengetahui lebih dari tiga fungsi tersebut, maka dia telah uh, membebani dirinya untuk mengetahui satu ilmu yang dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Wa awa'ahhu min al akhirah. Dan dia menyanyiakan bahagiannya dari kehidupan akhirat. Wadqal Nabiu sallallahu alaihi wasallam kama fi hadith Ibn Abbas inda Abu Dawud wa ghair. Dan telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya. Barang siapa yang mengambil manfaat salah satu perkara dari bintang-bintang Maka sungguh dia telah mengambil bahagian dari ilmu sihir. Semakin dia menambah ilmu tersebut, makin semaka, maka semakin bertambah pula ilmu sihirnya. Maka ini adalah merupakan dalil yang menunjukkan batilnya memperajali ilmu perbintangan. Wahu al istidlal bil ahwal al falakiyah bila yakuinu fil falak min al nujum wal kawakib yang dimaksud dengan larangan tersebut adalah menjadikan tanda-tanda yang ada di falak yang ada di langit dari kondisi dan keadaan bintang-bintang itu dijadikan sebagai dalil atau sebagai tanda apa yang akan terjadi dari berbagai macam kondisi-kondisi yang ada di dunia ini ataukah meminta hujan dengan bintang-bintang كما في حديث زيد بن خالد الجهني المتفق عليه في قصة الحديبية. سبحان الله. يعند يسبوت كان متفق عليه دري صاحب زيد بن خالد الجهنم رضي الله عنه دلم قصة الحديبية. وأنهم صلوا الفجر على إثر مطر dan bahwasanya ketika itu mereka mengerjakan solat subuh setelah hujan turun fa qaalalahumun nabiy sallallahu alaihi wasallam hal tadrun ma zaa qaal rabbukum lalu kemudian nabiy sallallahu alaihi wasallam bersabda apakah kalian mengetahui apa yang dikatakan oleh rabb kalian dan, dan di dalam hadis ini tentunya terdapat penetapan yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu berbicara bagaimanapun cara Allah berkehendak dan kapan saja Allah Subhanahu wa taala menghendakinya ajib بعض الكلمات عندي قصيره ترجمتها طويله بعض الكلمات عندي طويله ترجمتها قصيره سبحان الله ومن اياته اختلاف السنتكم والوانكم Kata beliau ada sebahagian kalimat beliau menyebutkan panjang tapi saya terjemahannya pendek. Sebahagian kalimat lagi beliau menyebutkan pendek saya terjemahannya panjang. Lalu beliau menyebutkan bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah berbedanya bahasa bahasa kalian. Kalau Allah Warasuluh A'lam. Maka para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi SAW mengatakan Allah azza wajal berfirman bahwa pada pagi hari ini ada di antara hamba hambaku yang beriman dan yang kafir. Fa man mutirna maka siapa yang mengatakan bahawa diturunkan hujan kepada kami karena keutamaan dan rahmat dari Allah maka orang yang mengucapkannya itu beriman kepada aku dan kafir terhadap bintang وَمَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا ayo binajmi kaza wa kaza dan barang siapa yang mengatakan bahawa diturunkannya hujan kepada kami karena adanya bintang ini atau bintang itu, maka orang yang demikian kafir kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada bintang. Wa hadza idza'taqada anna alladhi ya'ti bil ghayth wal matar huwa Allah wa innaman najmu sabab fa huwa kufrun asghar. Layu kerja anil mila. Maka ini apabila dia meyakini bahawa sesungguhnya yang menurunkan hujan itu adalah Allah swt. Namun hujan itu, ha namun bintang itu hanyalah menjadi sebab turunnya hujan. Maka orang yang berkeyakinan demikian dia kafir. Namun kekafirannya adalah kufur asgar yang tidak mengeluarkan dia dari Islam. فَنَحْذَرْ مِنَ التَّنْجِيمِ وَمَا يُسَمَّى قِرَاءَةَ الْأَبْرَاجِ وَغَيْرِ ذَلِكَ maka hendaknya seseorang berhati-hati da dari ilmu perbintangan dan apa yang disebut dengan uh, dan hati-hati dari membaca ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bintang ini, bintang itu dan yang paling besar dari mereka yang terjerumus ke dalam perkara keburukan yang berkaitan dengan permasalahan bintang adalah diantara mereka ada yang menyembah bintang-bintang itu. من من Maka di sana ada sebagian manusia menyembah bintang-bintang tersebut. Dan mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan mereka mendekatkan diri kepada bintang-bintang tersebut, lalu mereka membangun Tempat-tempat ibadah Untuk melakukan ibadah kepada bintang itu Lalu kemudian mereka berdialog di mana mereka menyampaikan kepada bintang-bintang tersebut Perkara-perkara yang bertujuan untuk memenuhi Apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka Nekra kalama al-musannif Hakada ataltu ana Qala al-muzani rahimahullah Fal-khalqu amiluna bisabiki ilmihi kalau berkata Almuzani Rabbimah Allah Taala, fal khalqu amalun bi sabiq ilmihi, bahawa para makhluk mereka itu beramal sesuai dengan apa yang telah menjadi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang telah lalu. ونافذون لما خلقهم عند النسخة فيها ل فيها ها زيادة ونافذون لما خلقهم له من خير وشر Lalu berkata Muzani rahimahullahu taala dan mereka pun melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka untuknya dari kebaikan demikian pula keburukan la yamlikuuna li anfusihim min at-ta'ati naf'an wa la yajiduna ila sarfi al-ma'siyati 'anha daf'an ay illa mereka tidak mampu mereka tidak mampu untuk memberi manfaat terhadap diri-diri mereka dengan melakukan ketaatan Dan mereka juga tidak mendapatkan cara untuk menolak kepada perkara yang mereka Untuk memalingkan mereka dari satu kemaksiatan Maksudnya kecuali kalau itu semua merupakan perkara yang telah ditetapkan oleh Allah SWT وَلِهَذَا كَانَ مِنَ الْكَلِمَاتَ الْعَظِيمَ فِي تَسْلِيمِ بِالْقَدَرِ وَالْإِيمَانِ بِهِ oleh karena itu termasuk di antara ungkapan yang agung sebagai bentuk berserah dirinya kita atau kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya wahia min kunuzil jannah sebagaimana di hadis Abi Musa wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma yang mana kalimat tersebut termasuk dari kanzun min kunuzil jannah gudang dari gudang-gudang yang ada di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Musa dan Abu Hurairah radiyallahu anhumah Mungkin kalian sudah mengetahui kalimat apa itu Ha Hadihil kalima mahi Al-ashatidah al-ladhina fil-khalf Law taqadam tum al-amam hatta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 Ya, tidak ada hukum, tidak ada konsekuensi dari jawaban yang keliru. Ahsantu, barakallahu. La haula wala quwwata illa billah. Fala tahula laka an ma'siyatihi wala qudratu laka ala ta'atih illa bihi subhana. Yaitu kalimat la haula wala quwwata illa billah, yaitu tidak ada kemampuan kamu berpindah dari meninggalkan kemaksiatan dan kamu tidak ada kemampuan untuk melakukan satu ketaatan Allah. kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wad awal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam abu Dardaan yukthir min qaul la haula wa la quwwata illa billah, kama fil adab mufrad bi isnad sahih. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberi wasiat kepada Abu Darda' radhiyallahu anhu untuk memperbanyak ucapan la hawla wa la quwata illa billah sebagaimana yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhari dalam kitabnya al Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih wa lihada syara'a au syuri'a lana iza du'ina ila ta'ah wa hiya's-salah hayya ala's-salah hayya ala al-falah fi al-adhan annaqul la hawla wa la quwata illa billah oleh kerana itu telah disyariatkan kepada kita. Apabila kita dipanggil untuk menegakkan salat. Maka dianjurkan bagi kita. Ketika mu'adzin mengucapkan. Hayya ala salah. Hayya ala al falah. Maka kita dianjurkan untuk menjawabnya dengan mengucapkan. La hawla wa la quwata illa billah. Lianna hu la awna lana ala ta'atillahi illa an yu'inanahu. Subhana. Sebab. Tidak ada kemampuan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kecuali apabila Allah yang memberikan pertolongannya kepada kita. Kama di surat Al-Fatihah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Sebagaimana pula yang disebutkan dalam surah Al-Fatihah. Yang artinya. Hanya kepada lah ya Allah kami menyembah. Dan hanya kepada lah kami memohon pertolongan. Izan fahiyya kalimat usti'anah. Maka jika demikian ini adalah kalimat yang e, merupakan bentuk isti'anah memohon pertolongan kepada Allah. Walaisat kalimat ta'ziyah dikatakan pada musibah. Dan kalimat ini bukan ucapan ta'ziyah yang diucapkan ketika ada seseorang yang tertimpa musibah. Ba'dohum idza balagahu mautun qariban lahu au shadiq ada sebagian mereka Apabila sampai kepada mereka berita bahwa ada dari kerabatnya yang meninggal atau dari teman yang meninggal atau hasalat lawu ayu musibah atau liqairah min ikhwane atau dia mendapatkan satu musibah atau yang lainnya dari teman-temannya yaqul la hawa laqwa ta illa billah maka dia mengucapkan la hawa laqwa ta illa billah وشرع لما عند المصيبه ان نقول انا لله وانا اليه راجعون ازيلوا الزياده اه تعو الناس حتى بعض الاخوه ايوه سامع شيء من المصيبه يقول ما شاء الله ما شاء الله يلا yang disyariatkan kepada kita apabila seseorang mendengar satu musibah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Sebagai mana firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang menyebutkan atau yang artinya Apabila salah seorang di antara mereka tertimpa musibah Maka dia mengucapkan Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allah nasirah, nasirah, beri kathir Kala khalaqal khalqa bimasyiatihi An gairi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 Allah azza wajal berfirman yang artinya wahai sekalian manusia kalianlah orang-orang yang butuh kepada Allah. Wallahu alghaniul hamid. Dan Allah subhanahu wa taala adalah maha kaya dan maha terpuji. وَقَالَ تَعَالَى فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي ذَرَّ وَاللَّهُ ٱلْعَزِيزُ Dan Allah azza wajal juga berfirman dalam hadith kudsi yang diruakkan oleh hamba Muslim. داري صاحبت أبو ذر يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر أو على أشقى قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتذروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه في نقص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 bertakwa, yang ketakwaannya adalah yang paling bertakwa seperti ketakwaan yang paling takwa diantara salah seorang kalian hal itu tidaklah menambah kekuasaan Allah SWT sedikit pun karena kekuasaan Allah telah sempurna wahai hamba-hambaku kalau seandainya dari awal hingga akhir manusia dan jin seluruhnya mereka berada di atas satu hati seperti hati orang yang paling rusak yang paling fajir, yang paling pendosa di antara kalian itu semua tidak akan mengurangi kerajaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya itu adalah amalan-amalan kalian di mana kalian mengamalkan apa yang kalian amalkan lalu kemudian uh, akulah yang akan membalas dengan sempurna setiap dari apa yang kalian amalkan dan sesungguhnya kalian kalian tidak akan mampu memberi manfaat kepadaku sebagaimana kalian juga tidak akan mampu mendatangkan kemudaratan kepadaku barang siapa inama ya'malukum usia lakum faman maka barang siapa yang mendapatkan usia lakum summa usia lakum faman wajada khairan falyah maka barang siapa yang mendapati kebaikan maka hendaknya dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan barang siapa yang mendapati keburukan Maka jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Thumma qal al Muzani rahimahullah wa khalaqa al malaikatajami'an li taatihij wajab lahum ala ibadatihi. Wahad fihhi l-Iman bil malaikah, wahwa ahd arkan Lalu kemudian berkata al Muzani rahimahullah dan Allah menciptakan seluruh para malaikat yang bertujuan agar mereka taat kepada Allah dan menjadikan tabiat mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari ucapan ini merupakan bentuk keimanan yang ini adalah merupakan salah satu di antara rukun iman sebagaimana yang telah lalu wa man ankara almalaiikata aw kadzdzaba bihim fa huwa kafirun mukadzdzibun lilqur'an was sunnah Barang siapa yang mengingkari para malaikat bahawa mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia kafir dan dia mendustakan Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Maka engkau mengimani bahwa Allah azza wa jalal menciptakan malaikat itu dari cahaya dan engkau mengimani bahwa mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mereka senantiasa melakukan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Dan engkau mengimani nama-nama malaikat yang Allah subhanahu wa taala menyebutkan nama-nama mereka. Kemalik Wahi Jibrail. Seperti malaikat pembawa wahyu yaitu jibril wa malakil qadri mikail demikian pula malaikat yang ditugaskan untuk uh, menurunkan hujan yaitu mikail wa malaki as-sur annafikh fi as-sur israfil dan malaikat yang diperintahkan untuk meniup as-sur atau disebut sangkakala seperti israfil wa jannah ridwan Demikian pula malaikat penjaga surga yang disebut Ridwan. Wachazinul Nahr Malik dan malaikat penjaga neraka Malik. Kemala Taala waqalu ya Maliku liyadzhi alainarabbuk. Qal innakum maqithun. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang artinya Wahai Malik hendaknya Rabb Rabb kami menetapkan hukum terhadap kami. Maka dikatakan kepada mereka kalian tetap tinggal di dalamnya. Demikian pula dua malaikat yang bertanya di alam kubur yaitu Munkar dan Nakir. Baik, hal nakul. Israel, malaikat maut. Apakah kita menyebut malaikat maut itu dengan nama Israel? Atau nakul malaikat maut? Fakat atau kita hanya mengatakan malaikat maut saja tidak ada yang sahih disebutkan di dalam al-quran atau di dalam hadis yang sahih atau yang sahih diriwayatkan dari para sahabat bahwa mereka menyebut nama malaikat pencabut nyawa atau malaikat maut itu dengan sebutan izrail Wa kama anna khazinan nar lahu a'wan kama qala ta'ala 'alayha 19 sebagaimana penjaga neraka itu juga memiliki pembantu-pembantu sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat bahwa padanya terdapat 19 fakadhalika malakul maut yati wa lahu a'wan minhu ar-ruh demikian pula malaikat maut itu memiliki pembantu-pembantu di mana mereka Mencabut uh, atau mengambil darinya ruh seseorang. Kema sahih dalam hadith, ke al-Bara' ibn Azib al-Tawil, w.g.a. Sebagaimana yang telah sahih diruahkan dalam hadith-hadith seperti hadith al-Bara' bin Azib yang panjang dan yang lainnya. Dan engkau beriman dengan apa saja yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa taala. Tentang tugas-tugas dan amalan para malaikat. Kemalaqaluna rahimahu Allah. Faminhum malaikatun biqudretihi lil hamilun. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Muzani di sini, bahawa di antara para malaikat ada dari kalangan para malaikat itu dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka membawa arsh, memikul arsh. Kemala Taala, wya'ambil arsh Rabbik f'awqhum yoom idin thamania. Subhanallah Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang memikul arsh Allah Subhanahu Wa Taala Rabbmu di atas mereka itu ada delapan. Hada fil akhirah, wa amma fil dunia, fakilah arba'atun wa kila thamania. Ini yang disebutkan di dalam ini dalam kehidupan akhirat. Adapun dalam kehidupan dunia. Ada yang mengatakan bahwa yang memikul arasy empat 4, waqilah sama ni ايضا. ada pula yang mengatakan bahwa yang memikul juga delapan dan tidak ada yang mengetahui besarnya penciptaan Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Faqad sah 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qawluhu udhina li, udhina li an atahaddatsa 'an malakin min hamalatil arasy Ma'bi'na shahmata a'zunhi ila 'aatiqhi masiratu sab'eh masehaham. Dan telah sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang sifat yang membawa arash, yang membawa arash dari malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan telah diizinkan kepadaku untuk memberitakan. Tentang satu malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk memikul arsh tersebut, di mana disebutkan bahwa jarak antara daun telinganya hingga kepundaknya itu jarak di antara keduanya seperti perjalanan sebemyatiam, eh, jarak seperti seorang melakukan La, perjalanan La. selama 700 tahun lamanya. Wagamtu hadhi makhlukat awalan tddl ala agamtu Allah khaliquya. Dan bercermin makhluk makhluk yang diciptakan oleh Allah ini yang pertama yang harus kita ketahui ini semua menunjukkan ke maha besaran Allah subhanahuwataala. Wathaniyan maagagamtihaa fahiyi gaabda lillahi mutiyya Allah. Kemudian yang kedua dalam keadaan kondisi makhluk makhluk tersebut yang demikian besar Namun mereka senantiasa beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, subhanahu wa taala. فَلَا يَجْزُوْ عِبَادَتُهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Maka tidak diperbolehkan beribadah kepadanya dari selain Allah, subhanahu wa taala. كَمَا قَالَ تَعَالَى وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُ الْمَلَائِكَةَ وَالْنَبِيَّنَ أَرْبَاباً أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Sebagaimana Firman Allah, subhanahu wa taala. Yang artinya, dan tidaklah Nabi itu memerintahkan kepada kalian untuk menjadikan para malaikat dan para Nabi sebagai Tuhan-Tuhan dari selain Allah. Apakah dia memerintahkan kalian untuk melakukan kekafiran setelah sebelumnya kalian menjadi orang-orang Muslim. فَهُمْ يَخَافُونَ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ Maka mereka takut kepada Allah. Mereka senantiasa beribadah kepada Allah. فَمَنْ أَنْتَ أَيُوَ الْإِنْسَانُ الدَّعِيفِ حَتَّى lalu siapa kamu wahai manusia yang lemah yang menyebabkan kamu berpaling dari beribadah kepada Allah dari mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala taamalu qawlahu biqudratihi lil'arshi hamilun ayy lam yastati'u an yahmilu l'arsha alladhi khassahu allahu bistiwa'ihi alayhi illa bi'iqdari allahi lahum ala dalik <tuh> Walaupun nah. perhatikan apa yang disebutkan oleh Al-Muzani di sini ketika beliau mengatakan dan di antara malaikat itu ada malaikat yang dengan kemahakuasaan Allah mereka diberi kemampuan untuk memikul arash Allah Subhanahu Wa Taala yaitu mereka mereka ini para malaikat yang ditugaskan untuk memikul arash mereka pada hakikatnya tidak Allah. memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala yang memberi kemampuan kepada mereka untuk melakukannya sebab kalau tidak mereka tidak akan mampu melakukan hal itu qala wa ta'ifatun minhum hawla 'arsyihi yusabbihun wa akharun bihamdihi yuqaddisun wastafa minhum rusulan ila rusuli ar-rasulul malak alladhi yati ila al-anbiya' bil wahyi wa jibril alaihis salam wa ba'd li amrih. Lalu kemudian berkata Al-Muzani rahimahullahu taala dan ada sekelompok dari kalangan para malaikat di mana mereka senantiasa bertasbih di sekitar arash Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi dari kalangan para malaikat mereka senantiasa menyucikan Allah, menyucikan Allah Subhanahu wa taala dengan memberi pujian dan sanjungan kepada Allah dan Allah azza wajalla juga memilih di antara para malaikat itu ada utusan yang dikirim kepada para rasulnya dari kalangan manusia dan rasul dari kalangan malaikat yang dijadikan sebagai uh, utusan yang dikirim kepada manusia beliau adalah Jibril alaihi salam kemudian ada sebagian pula dari kalangan para malaikat mereka mengatur dan mengurusi sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala فمن الملائكه الكتبه لاعمال العباد يكتب الحسنات عن اليمين وكاتب السيئات عن اليسار لان ترى para malaikat ada yang bertugas untuk mencatat amalan-amalan para hamba di antara mereka ada yang menulis di sebelah kanan mereka ada penulis yang mencatat kebaikan-kebaikan dan di sebelah kirinya ada penulis yang mencatat keburukan-keburukan hamba tersebut Wahakza, Malaikat-Muqabat, Halafzun, Lelagud, Baimirillah, Kamaqala, Lahu Muqabat, Minbini Yadihi, Minkhafih, Yafzunuh, Baimirillah. Demikian pula ada para malaikat-malaikat yang mereka diberi tugas untuk menjaga para hamba berdasarkan perintah dari Allah Subhanahuwataala, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Azza Wajalla bahwa di sana ada para malaikat yang mereka silih berganti yang bertugas untuk menjaga para hamba sesuai dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah cukup bagimu untuk mengetahui dua hadis tentang hal ini al-awwal anna al-bait al-ma'mur fi as-sama' yadkhuluhu kull yawmin alfa malak la yarji'una ilayhi ila yawm al-qiyamah yang pertama hadis yang pertama bahawa Nabi SAW menyebutkan bahawa al baitul ma'mur yang ada di atas langit itu yang melakukan tawaf yang mengelilingi al baitul ma'mur tersebut di sekitarnya ada 70 ribu malaikat yang melakukan tawaf setiap hari Setiap kali 70 ribu ini, ketika mereka telah selesai melakukan tawaf mereka keluar, mereka tidak akan kembali lagi untuk melakukannya di sekitar al baitul ma'mur sampai hari kiamat. Wa s.a.w. Qawla wa s.a.w. Ma min mawdi'in fi s.a.w. Mawdi'i akhamsi au arba'ati asabi' Illa alaihi au fihi malakun sajidun au raki' Kemudian hadis yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahawa tidaklah ada satu tempat di langit dengan jarak empat atau lima jari, melainkan di sana ada malaikat yang senantiasa melakukan sujud atau ruku dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai khalidul malaikat syi'ahun, ladin ya ladin, malaikat syi'ahina di bumi, ibhathuna. Majlis sedekah. Majlis sedekah. Nah, maaf. Ayo beli guna umatullah. Maaf. Dan hadis-ketika. Nah. Demikian pula di sana ada malaikat-malaikat yang mereka berkeliling di muka bumi ini mencari halakah-halakah ilmu, halakah-halakah dzikir dan mereka menyampaikan salam dari umatku kepadaku dan yang lainnya dari sekian banyak hadis-hadis yang menarankan tentang banyaknya jumlah para malaikat dan yang lainnya dari demikian Kam banyak hadis yang menyebutkan tentang para malaikat. كم بقي على الاذان؟ الان؟ kata beliau saya tidak memulai kajian ini dari jam 10.30. فبقي لي عندكم ربع ساعه اريدها maka masih tersisa, saya punya bagian 15 menit yang aku inginkan untuk melakukan penambahan itu. InsyaAllah saya mengambilnya antara adhan dan iqamah. Sekarang kami beri kesempatan kepada antum 5 menit bersiap-siap untuk sholat dengan beruduh. Warahmatullahi wabarakatuh. يركعون السنة القبلية ولا نأخذ درس؟ قل لهم.واصل. ها؟ نعم. أه نواصل أو يركعون ركعتين قبل الظهر ما كثير من المسافرين. مسافرون, مسافرون؟ ما شاء. مثل يعني ها طيب. عدم هكذا.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 Allah azza wajal menciptakan Adam dengan tangannya dan menjadikan beliau tinggal di dalam jannahnya. Awalan. Al-Lathi Yajibu Iqtaduh Adam Alaihis Salam. adalah Abu Al-Bashar. Yang pertama yang wajib untuk kita yakini bahawa Adam Alaihis Salam adalah ayah atau bapak seluruh manusia. Kemudian dilihat oleh ayat-ayat yang mulia Sebagaimana yang telah ditunjukkan dalam ayat-ayat dan ayat-ayat yang mulia dan hadis-hadis nabi. مثل قولِ صلى الله عليه وسلم كلُّكم لَآدم وَآدمٍ ترابٌ seperti sabda nabi صلى الله عليه bahwa setiap kalian itu dari ادم و ادم بر اصل dari tanah وفي حديث الشفاعه الطويل المشهور ان الناس ياتون الى ادم في العرصات فيقولون يا ادم انت ابو البشر خلقك الله بيده واسجد لك ملائكته الا ترى الى ما نحن فيه فاشفع لنا الى ربك دله sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis tentang الشفاعه العظمى Ketika dalam kehidupan akhirat para, malaikat, eh, para manusia mereka mendatangi Adam salam, Lalu mereka mengatakan Wahai Adam, engkau adalah bapak dari seluruh manusia Di mana Allah SWT menciptakanmu dengan tangannya Dan memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepadamu Apakah engkau tidak melihat apa yang kami rasakan sekarang ini Maka mintalah syafaat kepada rohmu Kedua, bahwa Allah menciptakan Adam dengan tangan Kemudian yang kedua, bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dengan tangan-Nya. Kama qala Ta'ala ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya apa yang mencegahmu wahai iblis untuk sujud kepada Makhluk yang Aku menciptakannya dengan kedua tanganku. Dan ayat ini menunjukkan penetapan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat dua tangan, sebagaimana yang layak bagi kesempurnaan Allah Azza Wajalla. Kama kata ta'ala wa kata Yahudi, yadu Allahi maghlulah. Gullet aidihum, wadu'nu bima qaulu, bal yadahum absootatan, yunfuk kifyaisha. Sebab mana Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang artinya dan ketika orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah Subhanahu Wa Taala itu terbelenggu, bahkan tangan-tangan mereka lah yang terbelenggu, bahkan kedua tangan Allah Subhanahu Wa Taala itu terbentang di mana Allah berinfak berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala qawluhu wa askanahu jannatah dalil au fihi anna al janna allati kana adam wa ukhrij minha huwa wa hawa hiya jannatul khuld al muzani di sini mengatakan wa askanahu jannatahu dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Adam tinggal di surganya ini adalah merupakan dalil yang menunjukkan bahawa Jannah atau surga yang pernah ditempati oleh Adam Lalu kemudian uh, beliau bersama dengan istrinya Hawa Yang dahulu berada di dalamnya Kemudian dikeluarkan darinya Yang dimaksud surga di sini adalah Jannah tul khuldi Yaitu surga yang nanti Allah subhanahu wa taala akan mengekalkan siapa saja yang tinggal di dalamnya. Dan bukan yang dimaksud surga di sini adalah surga dunia atau kebun-kebun yang ada di dunia. Waktu Allah taala, wathqal Rabbukil Malaikatinni jaal fil ardhikhaliifa. Dan Allah subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya dan ketika Allah Azza wajal mengatakan kepada para malaikat sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah fa alimna min hadhihi alayat anna Allah khalaq Adama liskinahu alardh wa dhurriyatuhu maka kewajiban kita untuk mengimani ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam demikian pula keturunannya agar kemudian mereka tinggal di muka bumi Wala hadza qaddara Allahu alayhi fima sabaqa fi ilmihi wa katabahu fil kitab an ya'kula min ash-shajara fiyukhrijahu min al-jannati ila ad-dunya ila al-ardh alaikarna itu Allah azza wa jalla telah menakdirkan bagi Adam dan hal itu semua berdasarkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala dan berdasarkan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah azza wa jalla di mana Adam bersama dengan istrinya yang sebelumnya tinggal di dalam surga lalu kemudian Allah Azza Jalla menakdirkan keduanya memakan makanan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bertujuan agar keduanya dikeluarkan darinya dan diturunkan ke kehidupan dunia وَقَدْ Taala minha مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman yang artinya dari bumi inilah kami menciptakan kalian dan kepadanya kami kembalikan kalian dan darinya pula kami akan membangkitkan dan mengeluarkan kalian sekali lagi ay khalaqa adam min hadihil arz kama sahal hadithu an abi musa radiyallahu anhu kala kal, kal rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Yaitu yang dimaksud bahwa Allah subhanahu wa taala menciptakan Adam itu dari bumi ini, dari tanah yang ada di bumi ini, sebagaimana yang telah sahih dari hadis Abu Musa bahwa Nabi saw mengatakan, Inna Allah Khalq min kabzat kabzha min jamii al Disebutkan oleh Nabi saw bahwa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu menciptakan Adam alaihi salam dari seluruh jenis tanah yang diambilnya dari kumpulan jenis tanah yang diambil dari permukaan bumi ini. Fa jaa min bani Adam mithlu al-ardh al-abyad wal-aswad. Ana lafz lafz lafzh al-hadith, ana bil-ma'na, ma'na kalam ma'na qawli sallallahu alaihi wasallam. Fa jaa banu Adam minhum al-abyad والاحمر والاسود والسهل والحزن يعني الصعب ya maka uh, muncullah dari keturunan Nabi Adam tersebut karena memang asal penciptaan Adam alaihissalam dari seluruh jenis tanah yang ada di permukaan bumi ini maka muncullah dari keturunan Nabi Adam alaihissalam ada yang berkulit hitam ada yang berkulit putih, ada yang merah, ada yang yang yang sulit, ya sulit, ada pula yang mudah konannya, apa eh, tabiatnya. Nah, faja'abnu Adam ala qadr al ardi. Jaa minhum al ahmaru wal abyadu wal aswadu, wabain dzalika, walsahlu wal haznu wal khabeethu wa al tayyib. Ala qadr al ardi. Nama. Jadi disebutkan di dalam hadis tersebut Datanglah keturunan-keturunan Adam Itu sesuai dengan kadar e, kondisi tanah Yang ada di muka bumi ini Di antara mereka ada yang berkulit hitam Ada yang putih, ada yang merah Dan di antara keduanya Dan di, dan di antara mereka ada pula yang e, Tabiatnya mudah Ada yang di antara mereka tabiatnya sulit Ada yang buruk, ada pula yang baik قال ونهاه عن قال المزني ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاءه عليه بأكلها ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها لا الجمديان بالكتاب المزني رحمه الله تعالى dan Allah azza wajal melarang Adam untuk memakan buah yang ada di pohon yang telah menjadi ketetapan dan takdir oleh Allah subhanahuwataala yang pasti terjadi bahawa dia akan memakannya Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Memberi ujian kepadanya Dengan apa yang Allah larang Dari memakan buah yang ada di pohon tersebut Dan termasuk di antara kisah Yang sering diulang-ulangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Adalah kisah Antara Adam dengan Iblis dan dikeluarkannya Adam dari Surga, kama di Surah Al-Baqarah, Surah Taah, dan yang lainnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Surah Al-Baqarah, Surah Taah, dan yang lainnya. Lina'ukhud minha al-ghza wal-ibrah, dan kita agar kemudian kita mengambil nasihat dan ibrah di dalamnya. Dan senantiasa menghayati kisah tersebut. Dan agar kemudian kita berhati-hati dari waswas syaitan dan dari tipu budayanya. Yang mana syaitan itu telah bersumpah di mana dia mengatakan demi kemuliaanmu ya, ya Allah, aku akan menyesatkan mereka seluruhnya. Kecuali di antara hamba-hambaMu yang ikhlas. فعلى المرء ان يحذر من الشيطان كما قال تعالى ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعير ما كان هدنه بنو ادم او منسيه هم راك برهتي حتي من تضيه sebagaimana firman Allah Subhanahu yang artinya sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian maka hendaknya kalian menjadikannya sebagai musuh dan sesungguhnya syaitan tersebut membuat kalian menyimpang agar kemudian mereka termasuk di antara orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka kama qala ta'ala afattatakhidunahu wa durriyatahu awliya'a min duni wahum lakum adu bi'salidhzalimin badala dan sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya apakah kalian hendak menjadikan iblis dan keturunannya sebagai wali-wali dan penolong-penolong kalian padahal mereka itu adalah musuh bagi kalian maka itu adalah merupakan uh, seburuk-buruk pengganti bagi orang-orang yang berbuat wali kama kala ta'ala alam ahad alam ahad ilaikum ya bani adam alla Ta'budu syaitan Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang artinya Bukankah kalian telah menetapkan janji kepadaku Agar jangan kalian menyembah para syaitan itu Kala Thumma sallata alaihi aduwahu faaghwahu alaihiha Kada indi faaghwahu Waja'ala aklahu laha ilal ardi sababah fama wajada ila tarki akliha sabila wala anhu laha madhhaban. lalu gmriyan al-khatal Al muzani melanjutkan kisah tentang dikeluarkannya adam alaihi salam dari surga kata beliau lalu kemudian allah azza wajal menjadikan musuhnya itu mampu menguasai adam yang menyebabkan iblis tersebut menjadikan adam menyimpang dan e, melakukan penyimpangan Dengan memakan e, Buah yang dilarang tersebut Lalu kemudian Allah menjadikan Makan buahnya Adam tersebut menjadi sebab Dia pun diturunkan Ke muka bumi Maka Adam sendiri tidak Memiliki kemampuan untuk meninggalkan Memakan dari buah Yang dilarang oleh tersebut Dia tidak mampu untuk menghindarinya Dan dia tidak mampu untuk Berpaling darinya Karena itu memang semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Muzani rahimahullah, "Tsumma khalaqa <coughs> lil jannati min dhurriyyatihi ahla fa hum bi 'amilun wa bi wa iradatihi yanfudun." Lalu kemudian berkata Al-Muzani rahimahullah taala, "Lalu kemudian Allah menciptakan untuk surga dari keturunan-keturunan Adam itu ada yang menjadi penghuninya maka mereka melakukan amalan-amalan yang dengannya mereka masuk ke dalam surga tersebut dan itu semua berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala mereka beramal dan berdasarkan takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala mereka melakukan hal itu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 Faham? Hada kmaqar Allah Alaihi Wasallam. Waladzaraana lijahannama kathiran min aljinni walins. Lham kulubul layafkahoun biha. Walham ayyunul layafshurun biha. Walham aadhanul layismghoun biha. Ulaikakal anam bilham. Azzal ulaikumulghafilun. Lalu kemudian uh, kata al-Muzani, Allah Subhanahu wa Taala menciptakan bagi mereka mata yang dengannya mereka tidak melihat dengannya. Dan juga Allah menciptakan untuk mereka telinga telinga, namun mereka tidak mendengar dengannya. Dan mereka juga diciptakan oleh Allah hati-hati, yang dengannya mereka tidak bisa memahami kebenaran. Dan apa yang dimaksud oleh Beliau di sini, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Firman-Nya yang artinya, walakad darat nali jahannam kafirum nalgine wal ins. Dan kami telah menciptakan untuk jahanam itu Banyak dari kalangan jin dan manusia Mereka memiliki hati Namun mereka tidak bisa memahami kebenaran itu dengan hatinya Mereka memiliki penglihatan Namun mereka tidak melihat dengannya Mereka memiliki pendengaran Namun mereka tidak mendengar dengannya Maka mereka itu seperti hewan-hewan ternak Bahkan mereka lebih sesat dari hewan-hewan bahkan mereka adalah orang-orang yang lalai mahjubun maka mereka dari hidayah terhalang wa bi ahli annar bisabiqi qadarihi ya'malun dan mereka melakukan amalan seperti amalan-amalan penghuni neraka hal itu semua berdasarkan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu di masa yang terdahulu dan ini sebagaimana yang telah lalu disebutkan di dalam hadis bahawa orang-orang yang sengsara mereka akan dimudahkan untuk melakukan amalannya orang-orang yang ditetapkan untuk disengsarakan walladhi quddira 'alayka masa'ib aw dhunub Maka apa yang ditakdirkan kepadamu ada yang sifatnya musibah atau ada yang bersifat dosa. Fal musibah tahtaj fiha bil qadar. Adapun yang kaitannya dengan musibah yang menimpamu, maka kamu boleh berhujjah dengannya hal itu berdasarkan takdir Allah. Wa taqulu kama 'allamakannabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hadits alladhi rawahu Muslim 'an Abi Hurairah dan engkau mengatakan sebagaimana yang diajarkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim dari hadis abu hurairah ihras ala ma yanfa'uka wastain billahi wa la ta'jaz maka bersemangatlah engkau untuk melakukan hal yang memberi manfaat kepadamu dan mohonlah pertolongan kepada allah dan jangan engkau menjadi lemah fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza apabila ada satu perkara yang menimpamu atau satu musibah yang menimpamu jangan engkau mengatakan kalau seandainya ini yang aku lakukan maka boleh jadi yang terjadi adalah ini dan itu. Walakin qadarullah wa ma syaa fa'al. Namun hendaknya engkau mengatakan ini adalah takdir Allah apa yang menjadi kehendak Allah itulah yang Allah lakukan. Amma al-qismu thani wahyu al-znub. Adapun bahagian yang kedua, yaitu dosa-dosa yang kamu terjatuh di dalamnya. Fyajib antakuna fiha kama kana Abu Ka'adah. Maka wajib bagimu menyikapi sebagaimana Adam alaihissalam menyikapinya. Mu'tarifan bidzabeh dimana beliau mengakui akan dosa yang dia lakukan. Taiban ila rabbih Namun dia telah bertobat kepada Allah Azza Wajalla Rabbnya. Kemaqal Adam Hawa Rabbna, zhalmna anfusana Rabbna, innana Rabbna zhalmna, zhalmna anfusana. Waillam taqdir lana wa tarhamna, lana kunnana khasirin. Sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Adam dan istrinya Hawa yang artinya wahai Rabb kami, sungguh kami telah mendolimi diri diri kami dan apabila engkau tidak mengampuni kami. Wa ilham takfir lana dan engkau tidak memberi rahmat dan kasih sayang kepada kami niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Wahai ini adalah kalimat yang Allah Taala katakan. Adamu min Rabbhi kalimat fataba'ali. Dan kalimat-kalimat doa yang dipanjatkan oleh beliau inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat yang lain. Fatlqa Adamu min Rabbhi kalimat fataba'ali bahwa Adam mengambil kalimat-kalimat dari Allah Subhanahu wa taala yang dengannya beliau bertobat kepadanya. Wa ta'ala wa asaa Adam rabbahu rabbuhu fataba 'alayhi Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dan Adam pun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan dia menyimpang Lalu kemudian Allah azza wa wajal memilihnya dan dia bertobat kepada Allah dan Allah memberikan kepadanya hidayah. Fakun fil maasiyat in waqat fiha kama fala Abu Ka'adam. Tenju watahding. Maka jadilah kamu dalam menyikapi perbuatan kemaksiatan yang engkau terjerumus ke dalamnya seperti sikap Adam alaihi Engkau akan selamat dan engkau akan sukses. Walla tukun mithla aduuk Fahathajju bil qadar ala al-maasi dan jangan engkau berbuat seperti yang dilakukan oleh musuhmu yaitu syaitan di mana dia berhujjah dengan takdir Allah atas perbuatan kemaksiatan yang dia lakukan. فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية maka tidak diperbolehkan seseorang berhujjah dengan takdir untuk melakukan kemaksiatan barang siapa yang melakukan hal itu maka sungguh dia telah menyelesihi Al-Quran dan as Al sunnah dan dia menyerupakan dirinya dengan musuhnya syaitan dan, Aydan, Aydan. dan syaitan itu sendiri ucapannya kontradiksi فانه لا يستطيع ان يحتج بالقدر في كل شيء بما ان الشيطان لا mampu untuk berhujjah dengan takdir dalam segala hal فلو ان احد ضربه او اخذ ماله ما يقول هذا قدر ويمشي قالوا اسا ada seseorang memukulnya atau merampas hartanya maka dia tidak akan bisa mengatakan ini sudah ditakdirkan oleh Allah wa la yajlis fi baytihi wa yatruku al-amal Maka dia juga tidak mampu untuk tetap tinggal di rumahnya Dan meninggalkan untuk bekerja Lalu dia mengatakan kalau seandainya Aku telah ditakdirkan untuk mendapatkan rezeki Maka rezeki itu datang sendiri ke rumahnya Namun tentu dia akan mengatakan bahawa dia akan keluar dan dia akan bekerja lalu kemudian dia mengatakan inilah yang ditakdirkan oleh Allah untukku sebagaimana dia juga tidak akan melakukan hal seperti ketika dia menikahi seorang wanita dan dijadikan sebagai istrinya lalu kemudian dia memisahkan diri dari istrinya Istrinya di tempat yang lain dan dia juga berada di tempat yang lain. Lalu kemudian dia mengatakan kalau seandainya Allah Insya. telah menakdirkan aku untuk mendapatkan anak maka anak itu datang sendiri. Kayfa saya atik Bluetooth atau terjemahan Amazon? Bluetooth atau Amazon? Bluetooth, huh? Eh, dari mana eh, kamu bisa mendapatkan anak lewat Bluetooth atau lewat uh, Amazon itu? La mudah an ya'ti ya ahluhu wa Allah wa yas'aluhu al dia pasti harus mendatangi istrinya lalu kemudian dia bertawakal kepada Allah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan anak faman yahtajju bil al ma'asi mutalaqidh la yumkin an yastaqim wa maka siapa yang berhujjah dengan takdir untuk bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala maka ucapannya pasti kontradiksi tidak bisa tetap dalam satu prinsip Fa naqulu kama Adam wa umuna Hawwa Rabbana zalamna anfusana wa illam lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi Muhammad Maka kita mengucapkan seperti yang diucapkan oleh Adam dan istrinya Hawa wahai Rabb kami sungguh kami telah mendolimi diri-diri diri kami apabila engkau tidak mengampuni dan berahmati kami niscaya kami termasuk di antara orang-orang yang merugi wa sallallahu alannabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahirabbil alamin